Розділ двадцять другий, у якому лихоманка то послаблюються, то посилюється, а болі – все дошкольніше. А до того всього ще й треба втікати. Він очуняв у півтемряві. Бачив, як пітьма поступається світло, а світло вкреплюється в пітьму і змішується з нею, утворюючи густу напівпрозору завись. «Умбрам фугат кларітас», – пронеслося в його голові. «Ноктем лукс елімінат». Аврора Еосрододактлос встає і рожевить небо на сході. Він лежав на твердих нарах. Спроба поворушитися викликала палаючий біль у плечі та лопатці. Ще перш ніж торкнувся грубо перев'язаного місця, він з подробицями пригадав стрілу, яка там стричала спереду, пооперення з гусячого пір'я, ззаду вилазячи дюймом ясинової деревини і ще одним залізного наконечника. Тепер там теж стирчала стріла, невидима і нематеріальна стріла болю. Рейневон знав, де він. Він бував у багатьох шпиталях. Для нього не була новиною за духа багатьох злихоманених тіл, сморід камфори, сечі, крові та розкладу. І безперервна та нав'язлива мелодія тихих хрипів, стогонів, зойків та зітхань, яка накладалася на це все. Розбуджений біль пульсував у лопаці. Не відступав, не послаблювався. Віддавав по всій спині, у шию і вниз до сідниць. Рейневан торкнувся чола. Відчув під долоною цілком мокре волосся. У мене гарячка, подумав він. Рано я триця. Погано. Помагай памбу, брате. Живісь омо. Ще одну ніч пережили. Може, холера. Викар з кимся. Ти чех? Рейневан повернув голову в бік нар справа. Звідки його поздоровав сусід блідий як смерть із впалими щоками. "То що це за місце, де я серед своїх? Ай, ну, серед своїх", забормотів блідий. «Бо всі ми тут добрі чехи, але по правді, брате, то ми від наших далеко". Не розуміючи, Рейнеман спробував піднятися зі стогоном упав. "Не розумієш, що це за шпиталь? Де ми? В Олаві. В Олаві? В Олаві", підтвердив чех. Таке місто у шлянську. Брат Прокоп з герцогу герцогом уклав перемир'я та угоду, що його земель не спустошить. А герцог йому за це пообіцяв, що матиме старання за таборських немоцних. Табор далеко, у дорозі додому, а день вівторок, а післязавтра у четвер буде свято, на небе вступені пани. Вознесіння Господня, швидко порахував Рейнован. «Сорок днів після Великодня припадає на тринадцяте число травня, отже сьогодні одинадцяте. Мене поранили восьмого, виходить, я три дні був без тями». «Кажеш, брате, – розпитував він далі, – що табор покидає Шльонськ, це значить, що кінець рейду? Вже не воюють?» «Було сказано, що про політику балакати заборонено», – пролунав жіночий голос. «Було, тож прошу не балакати, прошу молитися» до Бога, про здоров'я і за душі фундаторів цього шпиталю, та й за наших доброчинців і спонсорів у молитвах, прошу не забувати, ну ж бо, обрати Христі, хто годин встати до каплиці?» Йому був знайомий цей голос. «Ти притомний, пане Чуленселоте, нарешті я рада». «Дорота!» зітхнув він, опізнавши. «Дорота Фабер!» «Мені приємно». Блудниця мило всміхнулася йому. «Що ви впізнали мене, пане Чу?» «Доправди приємно. Я рада, що ти нарешті отямився. О, і подушка сьогодні не дуже запльована кров'ю, так що, може, поправишся. Будемо міняти пов'язку. Еленчо!» Сестро, Дорота!» – застогнав хтось під протилежною стіною. «Нога, страшенно болить!» «Тебе нема ноги, синку. Я вже тобі повідала. Еленчо, ходино!» Він не зразу її впізнав. «Може, через гарячку, може, через час, який минув... Але досить довго він дивився розуміючим поглядом на світловолосу дівчину з тонкими губами і блідими та водянистими очима, з вискубеними колись бровами, які вже потроху відростали. Він не зразу збагнув, хто вона. Допомогла те, що дівчина явно знала, хто він. Він побачив це в її зляканому погляді. «Донька лицаря Штітенкрона! Гленівський ліс! Сціборова вировка! Ти жива! Вижила?» Вона кивнула головою, мимовільним рухом розгладила фартух. А він раптом збагнув, звідки страху і очах, звідки налякана гримаса і тремтіння тонких губів. «Це не я», – пробурмотів він, – «не я, напевно, збереча, я не мав з цим нічого спільного. Все, що про мене, все, що ти чула, це плітки і брехня». «Досить теревенити», – вдавано суворо перервала Дорота Фабер. «Тра міняти пов'язку, допоможи, Ленчо». Вони старалися бути делікатними, бо те він кілька разів із сеченням втягував повітря, кілька разів голосно застогнав. Коли вони зняли пов'язку, він хотів оглянути рану, але був не в змозі підняти голову. Довелося задовольнитися діагнозом на дотик і на запах. Обидва діагнози дали не найкращі результати. «Я триця», – спокійно підтвердила Дорота Фабер. У смозі сонячного світла, що вливалося з віконця, її обличчя було немов осяяне аурою святості. І я триця», – повторила вона. "І пухне відтоді, коли цирульник витягнув тріски від стріли, але краще, ніж було, краще пане нечован селоте". І її обличчя було осяяне святістю, золотосяйний нимб оточував здавалося і голову Єленчі фон Штітенкрон, Марта і Марія Звіфані. Подумав він, відчуваючи запаморочення. «Божественно прекрасні! Обидві божественно прекрасні!» «Я не звуся!» У його голові паморочилося дедалі сильніше. «Я не звуся, Ланселот і Нехагенао, я з Марезбеляве!» «Ми знаємо!» – відповіли Іссяєво Марта і Марія. «Де мій друг?» «Великий чоловік, майже гігант, звати Самсоном». «Він тут, будь спокійний, у голову поранений, цирульники його курують». «Що з ним?» «Кажуть, що одужає. Дуже сильний, — сказали, — витривалий. Воістину, не по земному витривалий. Хлера, я повинен його побачити, допомогти. Лежи, пане Чурейнмере!» Дорута Фабер поправила йому подушку. «Нікому ти в цьому стані не допоможеш, а собі можеш зашкодити». Розміщений при костелі святого свирада-постельника шпиталь, що мав за патрона того-таки свирада, один з двох, які були в Олаві, підпорядковувався в міській раді, а займалися ним – премонстранти від Святого Вікентія з Вроцлава. Крім премонстрантів, у шпиталі працювали головним чином волонтери і волонтерки, як от Дорота Фабер та Еленча фон Штіттенкрон. Пацієнтами же зараз були майже виключно таборити і сирітки, гусити, переважно важко поранені або дуже важко хворі, також і каліки – Усі в такому стані, який змусив Прокопа залишити їх як нетранспортабельних. Відповідно до перемир'я та договору, до якого був примушений Олевський князь Людвіг, їм надали шпиталь Святого Свирада. Тут їх лікували, а тим, хто одужав, гарантували вільне повернення до Чехії. Однак деякі пацієнти не дуже довіряли слову князя Людвіга, а стосовно перемир'я та гарантій виявляли далекосяжний песимізм. Що Щодалі Прокоп стверджували вони, то менш обов'язковим стає перемир'я. Маючи божих воїнів під самими брамами, а перед собою перспективу пожежі та руйнування, князь Людвіг був скорий до поступок і клятв. Тепер, коли божі воїни пішли за гори-ліси, загроза зникла, а з клятв поробили ці обіцянки. Обіцянки ж, як відомо, ціцянки. Наступного дня, прокинувшись, рейн глянув на нари зліва. На них лежав Семсон Медок з перев'язаною головою. Непритомний. Він хотів піднятися, подивитися, що з ним. Не зміг. Був надто слабкий. Спухле ліве плече пульсувало болем. Пальці лівої руки німіли, були як дерев'яні. Запах гангрени посилювався. «Серед моїх речей!» – простогнав він, марно намагаючись піднятися. «Була шкатулка, мідна шкатулка». Еленча зітхнула. Дорота Фабер покрутила головою. «Коли тебе сюди привезли, в тебе не було речей. Не було навіть чобіт. До тебе поставилися милосердно, але на твоє добро милосердя не поширили. Обібрали тебе до нитки». Рейневонд відчув, як його охоплює гаряча хвиля. Однак перш ніж він встиг вилаятися і скриготнути зубами, повернулася пам'ять. А з неї полегшення. Безцінна шкатулка залишилася в Шарлея. Хворого на бігунку Рейневан лікував за допомогою магії, користуючись амулетами чарівника телесми. Вирушаючи з на вилазку, він залишив шкатулку при хворому. Полегшення було дуже короткочасне. Амулети, хоча напевне вціліли, були разом із Шарлеєм та всім табором у дорозі до Чехії тимчасово поза досяжністю. А ситуація потребувала сягнути по них. Запалена рана вимагала магії. При застосуванні традиційних методів вона загрожувала втратою руки аж до плечового суглоба. У найкращому разі. У найгіршому втратою життя. В Улаві простогнав він, хапаючи блудницю за руку. В Улаві є аптека. Аптекар, напевно, має таємну алхімічну лабораторію. Тільки для таємничих, для людей з махічного братства. Мені потрібні магічні ліки для Самсона. Для нього мені потрібні ліки під назвою Додекатеон. Для мене на моє плече потрібна «Унгуєнтум Ахілеум». «Аптекар...» Дорота відвернулася. «Аптекар не продасть нам нічого. Навіть запоріг не пустить. Уся Олава знає, кого ми тут лікуємо. Шпиталь під князівською сторожою охороною, але мешканці вас ненавидять, не допоможуть. Шкода ходити, та й страшно на вулиці». «Я піду», сказала Еленша Штітенкрон. «Піду до аптеки, попрошу». «Скажеш пароль? Візита інферіора Тера». Аптекер зрозуміє. Візита інферіора Тера. Запам'ятаєш? «Запам'ятаю». Рейневан з великим зусиллям зміг сфокусувати на ній погляд, що розпливався в гарячці. Йому знову здавалося, що її оточує сяйво. Німбл. Ореол. «Медикаменти?» – він відчував, що втрачає притомність. Назви «Додекафеон» та «Унгуентум Ахілеум». Не забудеш? «Не забуду», – вона відвернулася. «Не можу, Бог мене, певно, покарав тим, що я не можу забувати». Він був занадто хворий, щоб помітити, як гірко це прозвучало. «Дорото!» «Так, Рейнмаре, коли ми зустрілися три роки тому, саме тут, під Олавою, на Щелінському тракті, ти збиралася мандрувати в світ. Як ти казала, хоч би й до самого Вроцлава, по хліб, щось ти недалеко зайшла». Я була у Вроцлаві. Блудниця відклала миску, з якою його годувала. Побула і повернулася. Хліб виходить усюди однаковий, і всюди однаково важко на нього заробити. Тож я повернулася на старе сміття, до бжега, до борделю під короною. Хай вже мене подумала я, як помру, поховають на тому самому жельнику, що й мою матусю. А потім, як почалося воювання, ченці в шпиталях потребували допомоги, Поранених і хворих було безліч. Треба було помагати, то я й помагала. Спочатку в Бжегу, Святого Духа. Потім потрапила сюди, до Олави. Ти наважилася піти в госпіс? Це важка і невдячна праця, я дещо знаю про це. Певно, важча і більш невдячна, ніж... Ні, Рейнмера, не більш. Хоча це межувало з чудом. Олавський аптекар мав необхідні препарати. Хоча це межувало з чудом, він продав їх Еленчі фон Штітенкрон. Хоча це межувало з чудом, вже після перших процедур були помітні результати. Дереві ахілеа мелефоліум, що була головним компонентом унгєнтом ахілеум, не носила в назві ім'я героя з-під троє. Вона безвідмовно швидко і впевнено лікувала бойові рани. Мазь, яку треба було втирати кілька разів на день, зупинила гангрену знизили гарячку і помітно зменшили опухлість. Через день лікування Рейневон уже міг сідати, ще через два, щоправда, не без допомоги до роти Єленчі, встати і зайнятися Самсоном. Усього лише через одну добу застосування до декатеону, мікстури, яка за ефективністю поступалася тільки легендарному молі, Самсон відкрив очі. Хоча доза ліків, яку вдалося дістати в Олавській аптеці, була мізерна, Ще через два дні гігант опритомнів. Настільки, що почав скаржитися на нестерпний біль голови. На це не треба було ліків. Біль голови Рейневан лікував заклинанням і накладанням рук. Однак біль Самсона виявився неабияким викликом. Перш ніж Рейневан з ним упорався, він страшенно втомився. Обидва лікар і пацієнт лежали ледь живі ще один день. До 19 травня. А 19 травня... Почалися проблеми. «Чорноволосий!» – повторила Дорота Фабер. «Одягнений у чорне. Довге чорне волосся до плечей. Фізіономія така, ніби пташина, ніс як дзьоб і погляд диявола. Ти знаєш когось подібного?» «Знаю, пся процідив він, витираючи холодний піт, який раптом проступив у нього на чолі. «Знаю, а вже ж!» «Бо він тебе знає!» Був у шпиталь майстра і докладно йому тебе описав. Запитував, чи такого тут нема. На щастя, шпиталь майстер порядний чолов'яга, а до того ж пам'яті на обличчя немає ні на гріш. Тому він цілком щиро заперечив, що бачив когось схожого на тебе і що хтось схожий на тебе перебував у госпісі. А коли отой чорний пташник став домагатися, щоб його впустили до шпиталю, шпиталь майстер згоди не дав. Послався на князеві накази, на угоду, яка гарантує гуситам безпечний притулок. Там той спочатку пробував страшити, погрожувати, але коли помітив, що це намарно, поїхав геть. А перед тим попередив, що невдовзі повернеться, з князевим дозволом на руках, що переверне тоді весь шпиталь, а коли тебе знайде і виявиться, що шпиталь майстер брехав, буде біда. Знешриневане – Щось мені здається, що цей пташник і справді з тих, які вміють наробити біди, і яким це навіть подобається. Ти маєш абсолютно рацію. Щось мені також здається, що він з князівським дозволом повернеться. Ти маєш абсолютно рацію. Я мушу звідси втікати до рота негайно, ще сьогодні. Я теж мушу втікати, зокнула Еленча. Вона була бліда, як папір. Я теж... «Знають цього чоловіка!» – видушила вона із себе. «Думаю, що він моїм слідом потрапив до Олеви. Він переслідує мене!» «Це неможливо!» – заперечив Рейнеман. «Він переслідує мене! На мене заповзявся я його ціль!» «Ні, я! Я впевнена, що я!» Самсон сів на нарах. Його очі були цілком притомні. «Думаю, що ви обоє помиляєтеся!» – промовив він. Цілком притомно. Вони покинули Олеву перед смерком, непомітно. Дорота Фабер мала, як виявилося, численні і добрі знайомства серед потрібних людей. Одяг їм приніс і допоміг таємно вийти з госпісу шпитальний сторож, який витріщався на родоволосу куртизанку масним поглядом. Подібний погляд мав і плечистий слуга, який повів їх до стайні, допомагаючи Самсону йти, бо треба було допомагати. Рейневан, зрештою, теж був не в найкращій формі. Він занепокоєно думав про їзду вверхи, яка їх чекала. Дорота і Ленче, як виявилося, подумали про це. З допомогою сторожа і слуги вони прив'язали їх обох ременями до сідол, так що вони могли триматися в кульбаках у більш-менш випростаній позі і не могли ні сунутися, ні впасти. Це було не дуже зручно. Однак Рейневан не нарікав, він мав підстави припускати, що як їх схопить Біркард грелено то їм буде ще незручніше. Вони покинули місто крізь ворота поблизу Бжейської брами, у південно-східній частині міста. Вони зробили так не з вибору, а з необхідності. Цього разу вроди та багатообіцяючої усмішки виявилося недостатньо. Знадобилися дзвінки й аргументи. Борг, риневана перед Куртизанкою, швидко зростав. «У тебе можуть бути неприємності», – сказав він, коли вони прощалися. «Гроші-то вони взяли, але якби що, видадуть тебе і оком не моргнуть. Не хочеш утікати з нами?» «Дам собі раду». «Точно? Це всього лише чоловіки. Я вмію з ними поводитися. Їдьте з Богом, бувай здорова, Єленча». «Бувай, пані Дорото, дякую за все». Вони об'їхали місто з південного боку. Стежкою в лозняках добралися до ріки, знайшли брід, переправилися на лівий берег. Невдовзі копи та кони затопотіли по твердішому ґрунті. Вони були на гостинці. «Плани не змінилися?» – перепитала Еленча, яка, як виявилося, цілком непогано почувалася в сідлі. «Їдемо туди, куди збиралися їхати». «Так, саме туди». «Тримаєтеся?» «Тримаємося». «Ну, то в путь». Залишаємо Вроцлавський тракт і їдемо на захід. Швидше. Мусимо, поки видно, від'їхати чим далі. Еленчо, слухаю. Дякую тобі. Не дякую. Травнева ніч запахла черемхою. Сказавши, що вони тримаються, Рейневон збрехав Еленчо Штітенкрон. Насправді їх обох, його та Самсона, тримали в сідлах виключно ремінні упряжі і страх перед Нортом. Нічна дорога була справжньою дорогою на Голгофу. Воістину, милістю було те, що Риневан небагато про неї пам'ятав і помічав. гарячка знову почала його трісти і значною мірою позбавила контакту з навколишнім світом. Самсон був не в кращому стані. Велетень стогнав, зіщулювався і горбився в сідлі. п'яний, киваючи головою над кінською гривою. Еленча заїхала своїм конем між них, підтримувала їх обох. «Еленчо, слухаю. Три роки тому на сціборовій вирубці, як ти вижила?» «Я не хочу про це говорити. Дорота згадала, була, що пізніше у грудні ти пережила різню барда. Про це я теж не хочу говорити. Вибач. Мені нічого тобі вибачати. Тримайся в сідлі, будь ласка. Випростися, не нахиляйся, так, боже, хай ця ніч нарешті закінчиться. «Еленчо, твій друг страшенно важкий». Не знаю, як я тобі віддячу? Знаю, що не знаєш. Що з тобою? Руки терпнуть, випростайся, будь ласка, і їдь. Вони їхали. Почало сіріти. Рейн-Марай. Самсона, я думав, ти... Я притомний зіглом. Де ми? Ще далеко? Не знаю. Близько, звалася Еленча. Монастир близько. Я чую дзвін. Вранішня служба Божа. Ми доїхали. Голос та слова дівчини додали їм сил. Ейфорія подолала втому та гарячку. Відстань, яка відділяла їх від мети, вони подолали швидко, навіть не знати коли. Світ, що виринав з липкої, кошлатої сірості світанку, став зовсім нереальним, примарним, ілюзорним, незбагненним. Усе, що відбувалося, відбувалося мов у сні. Мов зі сну були легкі дрімлюги, що проносилися в повітрі, Мов, зісну монастир. Мов, зісну монастирські ворота, що скрипіли завісами. З Імли, мов, зісну, сестра-воротарка в сірій рясі з грубою фрейською вовни. Мов, з того світу її вигук і дзвін. Вранішня служба Божа. Товклося у рейновановій голові. Лаудес Матутіде». «А де спів? Чому черниці не співають? Ах, адже ж це білий костел». Статут, кларисок, клариски не співають молитова, змовляють їх «Ютта». «Ютта? Ютта! Рейніван! Ютта! Що з тобою? Що сталося? Ти поранений? Мати Боже, зніміть його з сідла! Рейніван! Ютта, я... Допоможіть, підніміть його! Ах, що з тобою? Плече, Ютта, я вже можу стояти, тільки ноги слабкі. потурбуйся про Самсона!» «Забираємо обох до інфірмерії. Зараз, негайно. Сестри, допоможіть!» «Зачекай!» Еленча фон Щітенкрон не спішилася, чекала в сідлі. Відвернулася. Подивилася на нього лише тоді, коли він вимовив її ім'я. «Ти казала, що ти маєш куди їхати, але, може, залишишся?» «Ні, їду зараз». «Куди? Якби я хотів тебе знайти, сумніваюся, що ти хотів би». А все-таки скалка під Вроцлавом, сказала вона не зразу й ніби через силу. Має такий табун пані Дзержки-Девірсінг. У Дзержки? Він не стримав здивування. Ти в Дзержки? Прощавай, з Беляве. Вона обернула коня. Бережи себе, а я... Я постарався забути, сказала тихо, коли була вже досить далеко від монастирських воріт щоб він жодним чином не міг почути.